Cum mai Johnson? Chiar să nu știm încotro plecăm? Înspre nord sau înspre sud? Păi... Când plecăm! Chiar așa! Oricum! Nu se obișnuiește! Mai băieți, mai băieți! Când v-am angajat pe vasul ăsta, nu v-am ascuns că veți avea de înfruntat o călătorie de lungă durată, grea, periculoasă. Da. Că e foarte probabil să vi se ceară tot ce e omenește posibil și poate chiar mai mult. Așa e, ne-ai spus. Păi... Totuși, încotro! Simpson! Da! Tu ești un harponier care a văzut multe în viață. Ce părere ai tu de vasul ăsta? E, bricul să tot aibă vreo 250 de tone, e solid construit. Nimic de zis. E lemnul mai tare, lemn de tec. Așa e, Bel. Merge și cu elice și cu vele. Poate pentru că la un moment dat vom fi nevoiți să ne bizuim tot mai mult pe puterea vântului, economisind cărbunii. Dar e trava, e? E, e trava e ca un tăiș făcută din oțel turnat. Cred că în plină viteză forward poate să taie în două o corabie cu trei punți Dar gaura din punte prin care trece axul cârmei e, e mult mai largă decât la alte vase, nu știu însă de ce Pentru că axul cârmei să aibă un joc liber Iar cârma să poată fi cu ușurință ridicată ori coborâtă Bravo, Gary! Bravo! Am văzut noi și proviziile aduse la bord și hainele. Bun, vă să zic că plecăm la pol. Și dacă o aflăm și de la dumneavoastră, acum nu mai încape nicio îndoială. Yeah. Vorba e însă ce rută vom urma. Și care ne e În Când vom ajunge, veți ști. Aveți un vas strașnic sub voi, comandat deocamdată, de Richard Shandon, cunoscut în toate porturile Angliei. Și merge spre pol echipați cu tot ce vă trebuie. Pentru ce ați ști mai mult? Păi cum? nu e destul. De ce să nu știm? Dar cine știe unde dracu? Ce? Ce? Ce? ce atâta se crede? De ce? Stai, maestră, cum ai zis? Comandat deocamdată. Cum vine asta? Da, undeva pe drum se va urca la bord proprietarul și adevăratul capitan al vasului. Aha, deci Shendon va fi numai secund. Ah, păi asta schimbă treaba. Domnule, Gripper! un lucru e clar. Acum e capitan Richard Shendon. Și apoi, nu uitați, fiecare dintre voi primește un salariu de 5 ori mai mare decât cel obișnuit. Iar la sfârșitul expediției veți mai căpăta și câte 500 de lire. Sunt bani, nu glumă. Maestre Johnson, doar am semnat contractul. Nu ne spui nimic nou. Dar pielea noastră! Ești colțos, Clifton. Ești colțos. Dacă ții atât la pielea ta, atunci făstânga prejur. Și lasă locul altuia. Cât nu e încă prea târziu. Bine, și asta e valabil pentru oricare dintre voi vă supărați, caut pe comandantul Richard Schen. E în cabină. Vă conduc imediat. Eu sunt șeful echipajului, Johnson. Dr. Clauboni, da. încântat. încântat, se pare că vom călători împreună. Da. Vreți să rugați pe cineva să-mi aducă bagajele de pe chei? De sigur, desigur, desigur, imediat. Mulțumesc. Capitane, iată-l pe Dr. Clauboni. Bun venit la bordul lui Farwell, domnule doctor. Mulțumesc, domnule comandant. V-l prezint pe ofițerul 3, Bucur 1. Bucuros de cunoștință, domnule doctor. <hă>, nu mai puțin, nu mai puțin. Vă așteptam și sunt încântat să cunosc un adevărat savant pe care îl respectă toți cei din Liverpool e, Să vă spun un secret. Lumea se cam înșală. Nu știu mai nimic, chiar dacă am publicat câteva cărți care se vând binișor, și Concetățenii mei sunt prea buni că le cumpără Totuși, domnule doctor. Da, ba, da, ba, da, ba, da, da. Ah, când îmi dau seama câte lucruri nu cunosc într-un domeniu sau altul cercetat Credeți-mă, mă îngrozesc, vă spun eu, sunt aproape un ignorant nu ne Oricum, oricum ne-a zis să învăț mereu, să, să știu cât mai multe și, și de aceea mă aflu aici și sunt emoționat strângând mâna lui Richard Shandon Destoinicul capitan al atâtor corăbii care au înfruntat mările artice Sunt fericit, capitane, de ați de câtă vreme aștept o asemenea ocazie De cât timp să întreprind o asemenea călătorie Ori cu dumneata Richard Shandon vrea, cum să spuneam, cunosc foarte bine statele dumneitale de servici Și te socotesc un vretnic marinar Mulțumesc, dar nu despre asta este vorba dar despre ce este vorba atunci? Zău, zău nu mă face să aștept Băi, Dacă nu mă lăsați să vorbesc Spuneți-mi, vă rog, cum ați ajuns să faceți parte din această expediție? Printr-o scrisoare Iată, foarte laconică, însă prea suficientă Göteborg, 22 ianuarie 1860, doctorului Claubony, Liverpool Dacă doriți să vă îmbarcați pe Forward pentru o lungă expediție, vă puteți prezenta secundului Richard Shandon, care a primit instrucțiune în această privință, semnat Capitanul Bricului Forward, Casey. Ciudat. De ce? Desigur, nu aveți de unde să știți că toată această călătorie a fost pregătită prin intermediul unor asemenea scrisori. Cum nu se poate? În tocmai cum vă spun. Cu un an în urmă, am primit o scrisoare semnată cu inițialele Casey. Un necunoscut îmi propunea să mă ocup în calitate de secund de construirea acestui vas De echiparea lui și de recrutarea echipajului astfel Ca în primele zile ale lui aprilie 1860 să putem ridica ancora Ce mi-am zis? Acest Casey este cu siguranță un individ destul de ciudat Dar la urma urmelor mă cunoaște, se bizuie pe mine E suficient și am acceptat Banii erau depuși la o bancă, prea destui chiar din timp în timp, mai prim am câte o scrisoare semnată Casey expediată când din Suedia, când din Germania, când din Danemarca oh Cu amănunte de construcție, cu necesarul furniturilor și al proviziilor, cu numărul celor din echipaj, mă rog, nu era uitat nimic Pasionant, de dreptul pasionant Tot așa mi s-a anunțat și venirea dumneavoastră Deci, nu-l cunoști pe acest Casey? Nici barba el urmează să se îmbarce undeva pe drum Deci, până la sosirea lui, comandantul și dumneata Da, până atunci Însă nu știu nici ruta pe care vom naviga Iar C în ziua de 5 aprilie, conform instrucțiunilor, trebuie să ieșim în larg Nu mai rămas doar 5 zile Exact Tocmai speram ca dumneata să știi care e scopul acestei călătorii oh, Apar, n-am, da ce pasă dar mi se oferă posibilitatea să-mi complectez cunoștințele de medicină, istorie, geografie botanică, mineralogie Dar atât, domnule doctor A, nu, nu, ar mai fi geodezie, chimie fizică, hidrografie și câte altele Ei bine, primesc să fac această călătorie oriunde Dacă nici dumneavoastră nu știți încotro placă farward De fapt, știu, comandante, și știți și dumneavoastră Cum așa? Ce spuneți? Mergem... Acolo unde e ceva de descoperit Unde ne putem instrui, acolo unde aflăm ceva nou, interesant, ah, neobișnuit Dar, cel puțin, domnule Clohoboni Bănuiți măcar cine ar putea fi Casey? Da, nu știu, cât știi puțin În orice caz este un om vretnic Poți să mă crezi pe mine, instinctul nu mă înșală E clar, doctorul nostru are răspuns la toate Domnule comandant peste ori începe fluxul, ce facem? Ar trebui să ridicăm ancora și să plecăm Asta ar trebui să facem Unde este însă scrisoarea cu ultimele ordine? Încotro se îndrept vasul Spre Polul Nord, evident Fie, fie, dar spuneți-mi, doctore Ne îndreptăm spre Spitsberg, spre Groenlanda, spre Labrador sau spre Golful Hudson? Sunt multe drumuri care duc spre aceeași țintă, Adică spre banchiza de trecut. pe care să-l aleg? Și dacă nu primești scrisoarea, ce vei face? Nimic voi aștepta Da, da, da, eu, eu te înțeleg, capitane Totuși o așteptare prea îndelungată Poate avea consecințe grave timpul acesta e, este cel mai potrivit Și fiindcă e vorba de nord Atunci trebuie să profităm din plin de dezghet Și în afară de asta echipajul devine din ce în ce mai neliniștit da, Așa e, aveți dreptate Atunci, ce poate să fac? Domnule capitan, domnule capitană Ce s-a întâmplat, Gare? Uitați-o scrisoare De unde ai? Păi, mi-a dat o din aur pe dumneavoastră, cineva de pe chei Cine? Cum arata? De, nu i-am văzut fața Era într-un cupeu și își lăsase borul pălării pe ochi M-a întrebat dacă sunt marinar pe Forward Și m-a rugat să vă rămâne scrisoarea Spunea că o așteptați Îți mulțumesc, gărie, poți să pleci L Am înțeles Segundul lui La bordul bricului Farward Vă veți îndrepta spre capul Farewell. Veți fi acolo la 20 aprilie Veți trece prin strâmtoarea Davis Și veți merge prin Marea Befin Până la golful Melville Ha. Capitanul bricului Farward, Casey Ce v-am spus eu? Spre nord așa dat, înainte Toate pânzele sus, Johnson, no pornim Pânt uh, bun din pupa Frumos e oceanul, domnule maestro Foarte frumos, domnule doctor Navigăm de două săptămâni și parcă, nu știu, mă simt alt om. Aveți dreptate. aș da toate continentele lumii pentru un colț de ocean a, ah, bună dimineața, capitane, bună, bună dimineața, dimineața. într-adevăr călătorim pe un bastiment solid și mărturisesc că niciodată n-am văzut ca un vas destinat navigație printre ghețuri să fie mai bine construit și mai bine echipat atât doar mă tem să nu fim prinși de ghețurile din nordul Mării Befin și să fim nevoiți să iernăm pe banchiză când misteriosul Casey va fi la bord, va ști mai bine decât noi ce are de făcut. Vom vedea Deocamdată ne-am descurcat și cred destul de bine și fără intervenția lui Da Și nu văd de ce n-am putea o face și în restul cărătoriei că, Știu că nu-ți se vine ușor să... Că, mă rog, îți spun sincer, am tentat să cred că omul acesta nu va mai veni la bord și îți va lăsa comanda de prima Acum însă... Acum însă? Nu știu, după sosirea ultimei scrisori mi-am schimbat părerea De ce? Pentru că ea nu indică și destinația și mă întreb, totuși, prin ce mijloace poate să sosească o nouă scrisoare de vreme ce ne aflăm în lac? Da. Da. bântul se întețește. Cula devine din ce în ce mai puternică. Mă, mă la mă la primor! Capul farbă, doctor, privește prin lunetă. Da. Și în ce zi fi mâine? În 20 aprilie. Ajungem exact în ziua fixată. Felicitări, capitane! Mulțumesc! Nu ne rămâne decât să ne îndreptăm spre strâmbtoarea Davis. Temperatura tinde să scadă Noroc că vântul încă ne-e favorabil Poate reușim totuși să străbatem strântoarea de vis folosind numai pânzele Dacă și ghețurile ne vor permite, observați, blocurile de gheață devin tot mai numeroase Da, da... Vă pot spune însă din experiența mea că dincolo de paralela 67 În lunile mai și iunie vom găsi mări mai prielnice navigației. Da, însă trebuie să răzbatem până acolo Vom răzbate, sigur dacă am fi venit pe aici pe la începutul lunii iunie, însă, n ar fi fost mult mai ușor. Efectele dezghețului s-ar fi simțit mai bine. Totuși, dacă a hotărât să fim aici atât de devreme, cred că acest Casey da. are, are un plan extrem de ambițios să meargă foarte departe, oh, oh. spre nord. Cum, adică credeți că... Da, s-ar putea oh. însă ca eu să mă înșel. Da, da, Ei, vom trăi și vom vedea. Da. Hei! Dar uitați-vă la babord, icebergul acela neta e calea! E ca un perete uriaș. Nu, Așa. Vrem, să mai întoarcem. Nu sunt nici 300 de metri până la el. Nu mai dacă. Ura! ne crescut. Noi am trecut prin ceva emoții, da. Domne comandant, ce s-a întâmplat? Ladinaur în cabina mea? Uitați-vă ce am găsit pe masă! O scrisoare. Același plic, aceeași scriere. Comandantului Richard Sanden, la bordul bricului Farward. Navigați în continuare spre nord. Vă opris la Upernavik. E cea mai nordică așezare daneză de pe coasta Groenlandei. Și cumpărați două sâni și câini. Apoi încercați să pătrundeți prin golful Melville în strâmtoarea Smith. Semnat Casey. Casey. Cum o fi sosiți scrisoare? Foarte simplu. Adusă de însuși Casey care se află pe bord. Cu neputință, no. dar cunosc bine fiecare om din echipaj. De peste doi ani nu e unul pe care să nu-l fi văzut prin Liverpool de o sută de ori. Sau poate Casey are un om de-al său aici, care a primit anumite instrucțiuni sau... Tot ce vreți, doctore, în afară de presupunerea că omul ăsta face parte din echipaj. În orice caz, nu lucru e limpede acum. Destinația lui Forward nu e trecerea din nord-vest. Da, da, da. Ne așteaptă o navigație spre nord-est, plină de riscuri, pe mări necunoscute, poate până... Până... la Pol? Și de ce Nu? Griper, vreau presiune maximă la cazane. Fac tot ce pot, capitale, dar vedeți și dumneavoastră, gheața e tot mai groasă. Suntem aproape blocați în apurisita asta de străbtoare. Mai încearcă, Gripper. Johnson, la mine. Aici, capitale. Am dat ordin ca întreg echipajul să ia parte la tăiera blocurilor de gheață și la manevra de tragere la de vasului. Se muncește prea încet, maestră Sunt operații grele și periculoase, capitane Și știți, bine le facem fără încetare de zece zile Îmi mențin ordinul, Johnson, și trebuie îndeplinit Am înțeles, capitane Ah, îi auziți? Blestemat să fie M-am săturat, m-am săturat Dacă în trei zile nu începe dezghețul Jur pe Dumnezeu meu că voi sta cu brațele încrucișate. La ce bun să încrucișez brațele? Ai face mai bine să le folosești pentru apoiere. Ce, crezi că am chef să iernăm aici? Pe păi cine are Clifton? Și Şi... putem ști dacă în primăvara viitoare marea va fi liberă? Nu-i vorba de primăvara viitoare. Azi e joi. Dacă până duminică drumul nu e liber, ne întoarcem spre sud. Bine zis. Vă convine? Păi sigur Fii că lui. da. Și, și e drept să fie așa că dacă tot trebuie să muncim în halul ăsta și să tragem vasul cu brațele, mai bine să-l tragem înapoi. Așa e. Bell, ba. văd că taci. Păi ce să spun? Îmi vine la fel de greu și mie, însă nu cred că e bine ce faceți De ce? Nu-ți convine să te întorci acasă? Bă, și cine o să comande vasul? O să vorbim cu Shandon Dacă vrea de bună voie, dacă nu... Dacă nu? O să-l silim, băi, asta e Și cu, cu Wall, cu Johnson sau cu ceilalți din echipaj Ce o să faci? Dacă vreo îi face plăcere să ierneze aici, n-are decât Chiar F așa, Criber O să rămâi și tu sănătos Ei, Voi, voi, voi, voi dacă la ce mai așteptați? La treabă! Ei, Uite mergem! Merge. O să vadă el pe dracu! Atitudinea unora din echipaj sunt de gândit, domnule Claubonin. Adevărul este că nimeni nu se aștepta ca în mai să întâmpinăm... Aici atâtea greutăți? Da, până anul acesta nu se prezintă sub auspicii favorabile. Numai că dezghețul întârzie, dar temperatura scade mereu. Da, da, da, da. da. De-abia ne angajăm într-un canal relativ liber și înaintăm puțin, că apa și-îngheață în urma noastră. Da, ne se taie retragerea. Și avem norocul cu un timonier de nădejde. Da. Altfel, nu știu cum ne-am putea strecura. L-am observat și eu, Gheirie, parcă îl cheamă. Da, tocmai. E întotdeauna calm, atent și neobosit. Uite-l cum acum, cu câte maestrie, strecoară vasul printre iceberguri. Ei, hey, Gary! Ce părere ai? Da. da. Cum da. o să se termine povestea asta? Cine ar putea ști, domnule capitan? fără îndoială, nu o călătorie de plăcere. Echipajul îl miros eu, dar că am vrea să se întoarcă. Crezi că ar fi nimerit? Să apoi? Dar sezonul cald de-abia începe, capitan. A spus că vom merge spre nord. Pe mine... Puteţi conta? Me? Dacă toți ar gândi ca dumneata... Dar dacă echipajul nu refuză să-mi asculte ordinele? De o săptămână vii scoleşte într-un și niciun semn să se oprească Suntem complet blocați Acum nici să ne mai întoarcem nu mai putem Trebuia de mult să o facem Nu ne mai rămâne decât În se... da. încinge da. caldările, ne trebuie presiune maximă Aici, capitane Echipajul la posturi Îmi înțeles, capitane Mai facem o încercare Acolo, la tribord, vântul a deplasat icebergurile. Cred că ne putem strecurea Cu puțin noroc La naiba Și dacă icebergurile ne prind între ele, ce se alege de noi? Și apoi o să mergem toți spre nord? Gata nici un metru în plus. Sunteți de aceeași părere? Da, da. da. capitan, nu putem merge mai departe. Ce spui? Nu cu dumneata discut, maestre. Domnule capitan! Am auzit, Clifton. Vreau să se repeți. Spuneam, capitane, că suntem hotărâți să nu mai mergem mai departe. Sunteți hotărâți? Ia seama ce vorbești, Clifton. Amenințările nu te vor ajuta la nimic, capitane. Nu mergem mai departe! Nu mergem Nu mai, departe. Departe. Nu mai vrem! Ne-am seturat. Rebeliune la bord? Numește-o cum vrei Îmi veți dați pentru purtarea voastră Până atunci marș la postul? Noi nu glumim că no, mi dalii. Îndrăzniți să amenințați? Nu, nu mai amenințăm Trecem și la fapte Băieți! Dacă mai rămânem aici, suntem pierduți, nu-i așa? așa? Așa e, așa, e, așa, e, așa, e, așa, e, așa e. e! ai dreptate! Nu ne mai rămâne decât să folosim săniile ca să ajungem pe banchiză până la apele libere din sud! Eu zic să luăm și bărcile, le putem trage pe gheață, iar cu ele ne vom strecura cu ușurință prin canal le înguste! Așa. Și vom putea la nevoie naviga și pe ocean! Repede la cambuză! Să luăm provizii cât mai multe Pen, Gripper, Simpson Aveți grijă de sări și bărci Hai la treabă Plecăm imediat ce terminăm de încărcat proviziile Stăți Vă dați seama ce faceți N-avem încotro, dacă rămâne aici suntem pierduți Vă sfătuiesc și pe dumneavoastră să abandonați vasul Cine vrea să rămână, treaba lui Stați. Nu părăsește nimeni vasul Echipaj, atenție la mine! Cine mai iese, asta? A ieșit din cabina zăvorâtă a comandantului. -a seamănă cu Gherii, da. Gary! Dar ia uite, și barba și mustecile. Poartă costumul de capitan. Marinari! Mi-am hărăzit întreaga avere acestei expediții. Îi voi sacrifica și viața la nevoie. Dar pavilionul țării noastre va flutura la Polul Nord. Ce? Aveți încredere? Și urmați-mă! Sunt dispus să uit cele întâmplate. Și să iert pe cei vinovați că împreună am trecut prin încercări grele. Vă promit fiecăruia un premiu pentru fiecare grad cucerit spre nord. Ori ne aflăm la al 72-lea și sunt cu totul 90. Mă voi ține pe deprinde de cuvânt. Numele meu este chezași. Sunt capitanul Heteras. A, bine, bine. Capitanul Heteras? Nu mai vreau să aud niciun murmur. Nu mai vreau să văd nicio șovăire. Toți într-un gând și într-o faptă Curaj, calm hotărâre, încredere ura, ura, ura, Hedera, ura! Acum fiecare să se întoarcă La ocupațiile sale obișnuite Și vă promit că în curând Vom scăpa de aici Secundule Peste 10 minute ne întâlnim în carierul ofițerilor Să vină și Walt Johnson și doctorul Am înțeles capitane. Așa. Întâmplare domnilor John Hatteras, E fiul unui fabricant din Londra Dar a renunțat la avantajele Pe care îi le oferea poziția părintelui său Ca să îmbrățișeze de tânăr Cariera de marinar Pentru că îl mâna instinctul Descoperirilor geografice Iar la moartea tatălui a dobândit și mijloacele necesare să-și îndeplinească visurile. Deci, eu, eu am încercat de două ori să ajungă la pol, comandându-și propriile vase. Da, da, da, da, dar, da, da, da, dar nu da. a reușit să treacă de latitudinea de 74 da, de grade. Este, este adevărat. Echipa... De ce la pol marea n-ar fi la fel de degajată de ghețuri cum se întâmplă de obicei în timpul verii la paralela de 62 grade? Adică, de exemplu, la sud de golful Befin. Chimere, pură De ipoteză. Desigur, desigur, o ipoteză. Dar câți din celebrii descoperitori s-au bazat pe certitudini? Secundule... Tocmai fiindcă am învățat câte ceva din experiența altora ca și dintre-a am luat în considerare ambele ipoteze. Sau marea e liberă de ghețuri și e forward ne va duce într-acolo? Sau dacă e înghețată, vom folosi sănile? Sunteți de acord cu mine că și în a doua situație, atingerea polului nord nu e cu neputință sigur, de realizat? Riscurile sunt extrem de mari, ne pândesc de neînchipuit. Să înțelege de la Cine World. Dar celul îl putem realiza atâta timp cât suntem uniți și neclintiți în hotărârea noastre. Da. E bine, Shandon? Capitane, nu poate cât să repet. Mă voi supune. Da. Așteptam mai mult de la dumneata. În sfârșit. Acum să ne gândim la situația în care ne aflăm în momentul de față. Urmăriți harta. Da. Aici, Anul acesta mi se pare cu neputință să trecem prin strâmtoarea smis. Dar dacă drumul spre nord aici ne este închis, nu la fel se întâmplă cu strântoarea Lancaster pe coasta de vest a Măribefin. Dar atunci facem un mare ocol prin sud, se impune. Vom trece prin strântoarea Barrow, da. apoi vom naviga de-a lungul canalului Wellington cât mai departe cu putință spre nord. <laughs> Suntem în 2 iunie. Într-o lună putem atinge latitudinea unde a fost semnalată Marea Liberă. Ce spuneți? Ideea mi se pare bună Dar cum vom reuși să ieșim din mijlocul ghețurilor în care suntem prinși? Vom folosi încărcăturile de pulvere uh, Johnson Capitane Să fie totul pregătit Operație o voi conduce eu Am înțeles, capitane Domnule Shandon Cazanele să fie sub presiune maximă Pornim imediat ce scăpăm din strâmbtoarea gheții Voi facem tocmai Domnule Shandon adineau, da. pe punte, când ne ai înfruntat pe răzvrătiți Părei mai hotărât Eram capitanul Nu puteam face altfel Dar acum... Mă pot bizui pe ta? Da, capitane. Suntem în mare întârziere, domnule Sendan. Eu am spus. Ați, ghețari, blestemați! Iar haideți să că nu-și dă seama că pășim dintr-o imprudență într-alta. Ai văzut bunkerele cu cărbuni? De o săptămână, nu. Cobor acolo și vei vedea cu ce viteză scad proviziile noastre. Hateras să nu se preocupă deloc de economisirea cărbunelui. E călăuzit numai de dorința sa prinsă de a înainta spre pol cât mai repede. Într-adevăr, de două săptămâni nu a mai folosit pânzele. Mai mult ca sigur că vom fi nevoiți să ernăm pe aceste meleaguri. Și te întreb, cu ce ne vom încălzi atâta lună într-un ținut în care mercurul îngheață în termometru? La situația devine critică. De ce nu-i vorbiți despre asta? Voi încerca. Dar crezi că mă va asculta? E vorba de viața noastră, a tuturor. Dar stai. Ce s-a întâmplat? Mașinile s-au oprit? Domnule Capitan! Domnule Capitan! A, ce ce s-a întâmplat, Gripar? A plesnit un pistol! Locuiește? -l. Da, domnule Capitan, dar ca să repar toată avaria, am nevoie de cel puțin o săptămână. Săptămână? Și e 20 iulie. Bine, Gripar! Apucă-te de treabă. Am înțeles, domnule Capitan! Domnule Șandăne, vântul ne-e potrivit. Deci nu vom putea folosi velatura. Ne vom continua totuși drumul. Nu cumva vă gândiți la... Exact. Vom recurge la metoda întrebuiințată de pescuitorii de balene în împrejurări identice. Dă ordin să fie și șalupele ca să fie remorcat vasul. Să sperăm că vântul își va schimba direcția cât mai curând. Domnule doctor, echipajele la capătul puterilor Oamenii vâzlesc într-una de cinci zile Da, îi văd, Johnson Mi-a spus însă capitanul că în câteva ore pornește elege. Da, da, mereu spre nord, mereu spre nord Dar cât se va mai putea bizui capitanul pe un echipaj istovit Îndemnat mereu la nesupunere Iar domnul Shand... Simt, nu știu, îmi dau seama în tot ce face că se departează tot mai mult de heterasul. Da nu știu unde va duce dezbinarea dintre ei. Um, o, domnule doctor, privi tolurile acelea de păsări mm -hmm. care zboară spre sud. Da, instinctul le-a îndemnat să plece și au pornit o Mulți dintre noi ar fi ispitit să le emite. Slab de înger, domnule doctor, mm? ce naiba! Niște adevărați marinari cu un asemenea capitan trebuie să meargă până la capătul lumii. Și de când a preluat comanda Heteras și a lui de zeci de ori vasul, dar s-a discutat de fiecare dată cu o percepere uimitoare. Nu s-a cruțat o clipă, mă și întreb când se odihnește. Ascultați-mă pe mine, e cel mai bun marinar pe care l-am cunoscut. Johnson, ha? crezi că Heteras își va împlini visul? Cu siguranță. Și eu cred la fel, Johnson. Chiar de-ar fi să nu-și păstreze decât un singur tovarăș credincios care să-l urmeze. Doi, domnule doctor. De doi, s-o potiți mă și pe mine, vă rog Avarie a fost înlăturată Of, în sfârșit -a Pare că și vântul schimba schimbă direcția Da, da, e tocmai ce ne trebuie Domnule Shandon, Shalupere la bord Johnson, ridicați pânzele Domnule capitan, da, te ascult Îmi să vă semnalez că mai avem carbon pentru circa două luni Știu, de aceea vom și naviga deocamdată cu pânzele Păstrăm același drum? Da, spre insulele Bicei De acolo am putea prin strâmtoarea Barău să trecem în sud, în Mara Befin, Reîntorcându-ne în Oceanul Atlantic Sau am putea să înaintăm prin canalul Wellington spre nord Cum am hotărât împreună Și asta vreau să fac, ca să mai câștigăm câteva grade în latitudine. Dar suntem la sfârșitul lui Iulie, domnule capitan Începe sezonul rece le mulțumesc că mi a amintit Nu ne vom mai întoarce însă anul acesta, secundule Vom ierna pe aici cât mai aproape de pol. Îmi permiteți, domnule capitan, în această situație... Îmi permit să te la dumneata în cabină unde ești consemnat până la noi ordine? Am înțeles. Domnule Ol! Ordonați! Prei manevra ordonată. Am înțeles. Johnson! Comunică echipajului că din acest moment voi pedepsi aspru orice act de nesupunere. Fără milă și fără remușcări. Am înțeles, domnule capitan. V-am spus când încă mai era timp să facem cumva și să întoarcem vasul spre sud. Acuma... Acum... uite-l de două luni în colțul ăsta de lume uitat de Dumnezeu. Și iarna de abia a început. Ii! Cum mai ai urlă și ce fric cumplit. Ieri au fost minus 30 de grade. V-a fost frică de heteras. Asta e. Parcă e, nu. Păi, dar singur ce putem face? Oricum, am depășit paralela 78, așa că după la mea, Căpătăm la întoarcere cam 400 de lire de căciulă Iată, uită la ce se gândește e, e. Mai griper, o să ne înghețe oasele pe aici Că bine zici dacă mai avem cărbun pentru o lună Ce mai hetera să stai blestemat? Păi sigur, gândiți-vă cum s-a terminat prima lui călătorie în Marea Baffin Da, parcă bricul Farwell de sub comanda lui nu s-a rătăcit în mările Spitsbergului dar abia au scăpat câțiva nenorocesc Are în cap un singur lucru, nord, polunard, polul! Restul nu-l mai interesează Și aș mai da naibii toți banii pe care i-a promis numai să mă văd odată plecat de aici Degeaba vorbim, ce mai putem face acum? Să sperăm Speranțe, speranțe să te vedem ce o să faci când nu o să mai ai nicio bucată de cărbune să arunci în sobă. O să ardem bordul, puntea, Oră catargele. Ar fi totuși ceva de încercat. Ce e Dacă îi convingem și pe ceilalți. E, e, e. Și mai ales dacă acceptă Shendan. Am eu un plan. Cari, cari. Despre ce-i vorba? Un lucru e clar. Nu mai avem timp de pierdut. Chiar astăzi încerc să vorbesc cu Shandon. Apoi, Domnule Cluboni, mă gândesc să sporim rezerva de combustibil Carbunele ne va lipsi Da, am putea folosi uleiul și grăsimea focilor și urșilor polari Exact, așa că periodic vom face câte o expediție pentru vânarea lor da, da, da, da, da, și am dobândit și carne proaspătă de care iată începem să avem atâta nevoie Tocmai chiar mâine am putea porni la o asemenea vânătoare Vă întovărășesc cu bucurie Bun, atunci așa rămâne. Johnson? Da, domnule capitan. Pregătește o sane cu și alimente pentru o săptămână. Uh -huh. Nu știi niciodată ce-ți rezervă locurile astea. Mai bine e să pristosească. Ar mai trebui însă cineva care să meargă cu noi. Eu, domnule capitan. Nu? Nu, Johnson? Și vei vedea de ce. Nu. Mai bine îl iau pe Bell, dulgherul. Pare rezistent și îndemânatec. Și voi e de votat, să știți. Cu atât mai bine. Iar dumneata, Johnson, vei rămâne aici ca să supraveghezi restul echipajului. Mă gândesc mai ales la Shandon și la cei Marina ar recalcitranți. iarna ai ține pe loc, dar cine știe de ce hotărâri nesăbuite sunt în stare. Ești singurul om în mâna căruia pot lăsa vasul. Din momentul plecării mele, preiei comanda. Voi face în tocmai... Mulțumesc. Dacă ni se întâmplă ceva, dacă vezi că nu ne mai întoarcem, nu ne căuta. Cum? Așteaptă dezghețul, nu te mai gândi la noi și încearcă să-l duci pe forward în Anglia. Dacă aceasta este dorința dumneavoastră, capitanem... E potărârea mea definitivă. Ordinele dumneavoastră vor fi executate. Hai! Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, urme! Mereu urme de urși! Alergăm după ele de 10 ore și n-am găsit nimic. Ne-am și departat cam mult de vas. Poate că ar fi mai bine să ne întoarcem O, dispărbă? Nu ne putem întoarce cu mâna în goală. Capitane, nu știu, dar parcă nu ai făcut bine, părăsim bricul. Locul capitalului e la bord, nu în altă parte. E Johnson acolo. În sfârșit, să regrăbim. să le Hai, hai, hai, hai, hai, ai, hai, ai, hai, hai, hai, hai Stai, stai, stai, Ia uitați-vă acolo, în stânga, stânga. Un, ce iese din zăpadă, acolo lângă ridicătura aia. E o țeavă. o pușcă! Pușcă aici? E Extraordinar! Da. ce fi cu movila asta? Da, ia! Cred că e formată din câteva straturi de gheață. Da, probabil l a îngrămădit aici zăpada, iar frigula... Da, totuși cine știe ce conține să... Hai să încercăm să aflăm. Da. Bel? Da, Bel, dă-mi un hârleș, să-ți apăm. Da, să okay. așa. Așa, așa. Așa, așa. nu. Mai la mi da puțin. stai. Încă puțin. Oh. Da, ce... Ce pasă însemne asta? Să fiu un depozit de provizii? Poate. ajutați-mă să dau la o parte bloc. Da, da așa. Așa. Așa. Așa. Un picior! Un picior înghețat. Uite și mă da! Acum și capul Stați-vă de, de sub mai e un cadavru În ce poziție? Cumplit, deci nu este un mormânt Acești defericiți au fost surprinși de moarte Așa cum îi găsim noi acum Probabil au fost victimele unui accident Da Colivalor din zăpală s-a prăbușit Stai. Haideți să îndepărțăm complet. -o, o, încet, încet, încet, încet Uite și al treilea corp Mari oameni Stați ta, apar... da, da, da, da, da. Respiră încă îi mai bate inima. Prieteni! Trăiește! Da! Repede să-l dezbrăcăm, să-l fricționăm cu alcool Așa! Trage, trage, așa! să-l înverim cu pături bani. să mișcă buzele! să spune ceva, auzi? Da! Alt amondi. Purpuaș. New York. Da, îl voi salva. Trebuie Și vom afla secretul acestei înfricoșătoare întâmplări deocamdată Domnule, dacă ți-e încă prea greu, te rog nu vorbi nu, nu, nu, nu, domnule doctor, mă simt încă foarte slăbit Dar pot să vă spun câteva cuvinte povestea mea Cum vreți Așadar, mă numesc Altamond și sunt capitanul vasului Porpoaz Plecat din New York pentru a forța trecerea din nord-vest și atunci, de ce v aflați la o latitudine atât de ridicată? Am naufragiat în mijlocul ghețarilor care ne-au tărit fără să ne putem împotrivi. Vasul a fost imobilizat într-un punct cam pe aici. Așa, da. având coordonatele acestea. Da, da, văd. 120 de grade și 15 minute longitudine și 83 de grade și 35 de minute latitudine, da? da împreună cu echipajul am părăsit vasul în doșalupă pe Osanie. Am plecat acum două luni. Speram să ajungem la strângtoarea smici, și poate să întâlnim vreun vas de pescuit balene. Însă treptat oboseara și bolile ne-au secerat. Dintr-un echipaj de 30 de oameni, mai rămăsesem eu și cei doi marinari. Doar ca printr-o minune m-ați salvat. Domnule Altamont, vă simțiți în stare să suportați drumul până la vasul meu? E vorba de 10-12 ore da, da, vă vom curca în salie. Da, da, domnule capitan Și vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine Era firesc, domnule Atunci, doctore, da. pornim imediat Bel? Hai, vă, cai la salie. hai, la Acela Da, acolo Îl văd Acolo e forward Arde vasul Da, nu se poate Hai, hai, hai, hai, hai, hai, mai repede Mai repede Da, da Doamne, așa este arde forward Vasul meu Poate îl mai putem salva. Opriți-vă! Hai Niciun pas mai departe Let's to Johnson, let's to mine, veți trece, capitane Mizerabile au brecare de câteva ore după ce au incendiat vasul Iar acum... Magazia de pulbere. S-a sfârșit. Eu am făcut tot ce am putut ca să-i împiedic. Da, nu mă îndoiesc de asta, Johnson. Trebuia să-mi închipui că acei ca cei zanati rămas singuri vor încerca ceva. Picăloșii, de cum a părăsit vasul au și început să pregătească plecarea. Iar după ce l-au convins și pe secundă. Lașul. Ne-abandonat! să se facă partaj, la o asemenea mărșălui. Unii au vrut să rămână să vă aștepte, dar au fost amenințați, așa că până la urmă au plecat cu toții. Mm -hmm. Încearcă să ajungă la coasta occidentală, a Mării Befin, iar de acolo cu balinierele, vor să meargă până la așezările groenlandeze. Să le-am vorbit, i am rugat, până la urmă n-am reușit să obțin nimic. Nici chiar de la cei mai buni. Domnul Shandon lăsase băuturile la discreția oamenilor. Aha, e ușor de presupus în ce stare se aflau. M-am bătut cu pen și gripper, m-au lovit și m-au lăsat în nesimțire. Când m-am trezit, vasul era în flăcări. Apoi v-am văzut. Restul îl știți. Ah, dacă am fi sosit cu câteva ore mai e, devreme... Nu are rost oricum, acum e prea târziu. Johnson, Căpitane. îți mulțumesc. Ai făcut tot ce e omenește posibil ca să-mi salvezi vasul. Dar... Singur nu puteai să reziști Hai să nu mai vorbim despre această catastrofă da. Să chipzuim și să vedem ce ne rămâne de făcut Bruma de provizii pe care le mai putut strângea din ea nu cred să ne ajungă nici pentru o lună Cam atât Dar cum de putut fi în stare? Hai, hai, hai lasă, de lasă, bel, lasă. bel nu ne lăsăm de boli, Bun, deci poate... alimente nu avem decât pentru maximum o lună Iar pulbere ne-a mai rămas doar pentru câteva focuri de pușcă. Să încercăm și noi să pornim spre sud sau est fără să pierdem vremea? În hmm? speranța că vom putea ajunge la coasta cea mai Secret. apropiată După părerea mea, în cel mai bun caz Drumul nu ar putea dura mai puțin de 2-3 luni Și deci cine știe cu ce obstacole ne vom întâlni Poate mai la sud să găsim sate de schimoși Sau, sau chiar vreun vas să ierneze. Nu Voi chiar credeți că vom putea înfrunta un asemenea drum Așa obosiți cum suntem Aflați și în pericol de a rămâne fără hrană Obiecție e într-adevăr importantă, capitane hmm? Ai o altă soluție? Da. Prieteni, dar dacă v-aș propune să căutăm spre nord drumul salvării... Spre nord? Da, spre de nord? nord. De ce să nu existe și lângă Pol, state de schimoși? Și dacă marea aceea liberă nu e o simplă amăgire? Hai ha? să îndrăznim, prieteni. Păi, nu te îndoi de curajul nostru, da? Dar nu trebuie oare în acest moment să părăsim speranța de a ajunge la Pol? Ai putut lupta împotriva piedicilor naturale, însă nu și împotriva slăbiciunii și perfidiei unor oameni Acum ești nevoie să-ți pentru un timp planurile ca să ajungi în Anglia Știu, știu, nu este ușor Le vei într-o zi Iertați-mă că mă amestec în discuția aceasta, dar într-un fel mă simt vinovat de ce a întâmplat hey. Dacă dumneavoastră nu ați fi rămas lângă mine acele câteva zile, probabil acum foarua ar fi existat El a pierit? ne rămâne, totuși, porpoaz. Da. Exact. Porpoaz. Cum te nu mi-a venit în minte? E încărcat cu provizii și combustibil. Putem ierna pe el. Dacă ne grăbim în cel mult o lună, ajungem. Iar de acolo, mai departe spre Polul Nord. Haideți să vorbim, prieteni! Pe Nord, așa, da, spre Haideți! Nord. Haideți. Spre spre nord. Nord. Da? Crezi că sunt prieten oh, Desigur, cel mai bun Dacă îți dau un sfat, un sfat pe care nu mi-l ceri, l-ai socotit dezinteresat? Da, sigur, pentru că știu dumneavoastră niciodată nu te-ai lăsat condus de interesul personal Da, unde vrei să ajungi? Îți înțeleg visul și ți-l împărtășesc mi dovedit-o Dar ca să realizăm acest cel. Trebuie să facem ceea ce este necesar Da, și până acum eu personal n-am sacrificat orice ca să reușim? Nu, Heteras Cum nu? Nu vrei să treci peste antipatiile personale A, ah, înțeleg Vrei să-mi vorbești din nou despre omul acesta Uiți că omul acesta... Păi da, și noi l-am salvat, deci sunteți chit Hai, hai încearcă să judești fără patimă Poate această coastă pe care am iernat se prelungește cu șapte grade spre nord. Dacă însă informațiile care te-au adus până aici se verifică, ar trebui în timpul verii să găsim o mare liberă sau pur și simplu am putea întâlni numai anumite porțiuni de apă, ce vom face? Vrei oare să ne oprim poate doar la câteva mile de polul nord, fiindcă nu vom avea cu ce ajunge acolo? Da, n-am putea, n-am avea cu ce să ajungem pe apă. Da, eu, sigur. Peste o lună începe vara arctică, deci trebuie construită o șalupă. Din scândurile acestui vas. De sincer vorbind, nu asta te necăjește cel mai tare. Ce alta amând. Da, el. A mărturisit vreodată ce căuta la această latitudine? Mereu a fost evaziv. O, ți s-a părut. Nu, doctorin. Dacă e comandantul sau, mă rog, a fost comandantul unei expediții trimise de țara lui să ajungă la Pol De cum e și? Eu trebuie să ajung acolo, primul De ce să nu rămână aici în timp ce noi vom înainta spre noi? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, n-ar no. consimți la așa ceva Îl vom obliga Nu, nu spune asta, capitane, ar fi inuman Altamont va veni cu noi, trebuie să vină Domnule dom Heteras, domnule Heteras, tocmai voiam să vă propun ceva spune Întrucât vara se apropie, mă gândisem că ar fi potrivit să construim o șalupă din care vasului Folosindu-ne de ea, am putea să încercăm o acțiune de recunoaștere spre Nord O idee excelentă e, Atunci, domnule Heteras? Da, așa vom face, domnule Altamont Parcă mi-ați citit gândurile ha, Perfect, de mâine începem lucrul Minunată vară arctică Vă bucurați de parcă fi undeva, prin vreo regiune mediteraneană? <laughs> Ce vreți? După cumplitele friguri îndurate, temperatura de acum, strălucirea soarelui, mi se par o adevărată binefacere În viață trebuie să știi să te bucuri de orice mm, Bine zici, Johnson Și apoi, ia gândiți-vă, drumul cu Sania până la țărmul acestei mări a fost o bagatelă, nici o sută de mile Construind șalupa, ne-am dovedit cât se poate dechipzuiți, iar acum, uite, navigăm pe o apă liniștită, aproape fără ghețari, vântul ne împinge cu putere. O plimbare, ce e, mai... E, chiar așa, față de cât am pătimit. Ești un iremediabil optimist, doctore. Bel! Da, mă. Felicitări, ai construit o șalupă minunată. Da, mulțumesc. Mulțumesc, domnule Clauboni Însă și maestru Johnson nu și-a precupețit priceperea și munca așa e așa e nici vorbă Dar tu ești un dulgher clasantii, să știi Cum ajungem în Anglia, îți comand una la Bucuros, bucuros, domnule, bucuros E păcat numai că domnul heteraș e mereu un gânduraj. Da, da, stă mereu la provă cu ochii acintiți în zare Încordat, parcă frământat de ceva. Nu e puțin lucru, prieten, ca după atâția ani? După sacrificii nenumărate, să te știi în sfârșit, dar din spirea... Da, da, într E, dar parcă vântul s-a cam întățit. Da... ce asta? Da, iată, <gri> și cerul se întunecă, extraordinar așa dintr-o dată. Domnul sol! E, da! Repede strândeți pânza! Mă dă plin la bine, bine vine Hai, mai repede, mai repede! Atenție! Atenție la Pupa, o masă uriașă de apă! Vine direct și noi! Ne va-ți grobi! Legați-vă cu pareme! Fiți pregătiți să-ți... Aaaaah! Aaaaah! A dispărut la lâncuri? Ba nu! nu priviți acolo! Ah! A dispărut din nou! A luară, uite-l! uite din nou în dreapta pe creasa valului! Da de ce nu încearcă să-n Poate e nesimțire! S-a lovit de vort! E pierdut! Nu! Nu, nu da. Hei! Altă ce vrei să faci! o zrabări. Voi încerca să-l salvez! Hai! Stai, Stai alta bomb! S-a aruncat în faluri! Ce-i Acolo! Încă l a văzut! l a văzut! Așa, încă puțin! A ajuns! La prânj. La prânj. La prânj. a prins! a prins! Mă hai! Să tragem! Să tragem. tragem de palma! Încă -ți o dată așa Tineți-l pe ca teras sprijiniți La sfârșit Respiră-mă Ai Am. salvat ay. Vântul scade Priviți Priviți spre nord A apărut o geană de lumină <graf> Am scăpat prieteni Și din această încercare Mm. -hmm. salvat viața, Altamont. Și dumneata ai salvat-o pe mine. Nu, nu, Altamont. Dumneata m salvat cu prețul vieții. Era fireze, dras. Ești ca și mine, un om. dă mâna, Altamont. Vom împărți gloria care ne așteaptă. Gloria de a ajunge la Polul Nord. La Polul Nord? Da. Spre care și dumneata te a avândat. Nu, nu, răs Adevărul înaintea vanității Nu cu acest gând am venit în ținuturile arctice Încercam să străbat cu vasul meu trecerea din nord-vest asta e tot Bine, atunci vom descoperi împreună polul nord oh, Dragii mei prieteni Cum de poate să încapă în inima mea atâtea bucurii ce poate fi mai frumos? Se stinge o rivalitate pentru un succes comun. S-a înțeles în sfârșit că numai în fața negației născute dintr-o strânsă prietenie, niciun pericol nu e prea mare, nici o piedică de netrecut. Dacă polul nord va fi atins, ce importanță are cine îl va fi descoperit? Viruința aparține întregi umanități. Nu uitați, prieteni, Înainte de orice, suntem oameni.